Nem de kiszáll le múlt időbe. Nem mutatható meg az a röpkefény, amely betöltött, elhalt, s most is él. Életem enyém, de a másokéba szűve. Bala Zsófiának a más ünnepe kötetéből egy rövid részt idéztem. A hét év az utóbbi kötete között eltelt időszinte misztikusan ugyanaz. A harmadik történet és a nyár után, tavaly jelent meg a más ünnep kötete, Balazó fia költővel beszélgetünk ma este verseiről, versekről és zenéről, az időről, az örök témákról. Tartsanak velünk. Martonéva vagyok. Szuberttől a halál és a lánykát hallottuk, és azt gondolom, hogy a zenében ebben a műsorban amúgy is kiemeltem fontos szerepe van annak, hogy milyen zenéket hoztok magatokkal, de hogy Balla Zsófiánál meg még van egy plusz is, hiszen lehettél volna akár zenész is, hiszen az akadémiát végezted, és pár párhuzamosan, tizenévesen kezdtél el írni, nagyon fiatalon jelent meg az első köteted, tehát itt még extra módon a zene meg a költészet összekapcsolódik, visszatérnek soraitban a zenék, szinte mindenhol vannak utalások, majd erről még beszélgettünk, de hogy azt mondtad, hogy számodra ez a Schubert, mint hogy az összes többi is kiemeltem, fontos. Igen, köszöntöm a hallgatókat, gondolom mások is ráismertek a a vonós négyesre, a halál és a lánykára, ezt itt a zsűjjárt játsza. Számomra ez, mikor elkezdek dolgozni, akkor ezzel kezdek. Tehát ezt hallgatom, és akkor azt, amit mások ráhangolódásnak neveznek, tehát vagy idő kell, vagy napok kellenek, hogy az ember visszatérhessen a munkába, elmélyedjen, ez varázsütésre megtörténik. Tehát egyszerre visszavisz, elvisz egy olyan állapotba, ö, egy olyan készséget idéz föl, hogy akkor dolgozni tudok. Ez mindig megrendít ez Miközben a zene. Miközben azt annyiszor beszélted, meg tudom is, hogy az ember azt gondolná, hogy hangok jelennek meg, és nem képekben gondolkodsz. Tehát Igen. van egy nyitókép, számomra annyira izgalmas, hogy ennyire... Én képekben, meg, meg, meg bizonyos értelemben ötletekben gondolkodom, de a zene múlhatatlanul fontos. Tehát mondjuk így a zenész múltamból ennyi megmaradt, hogy, hogy rengeteg zenét hallgatok, és nagyon fontos ihletforrás, mert természetesen az irodalom is az, ha az ember elkezd olvasni más költőket, vagy bármit, amit szeret, de számomra a zene az egy, egy kiemelt jelentőségű mai napig, de hát Tudod, 13 évig egyébként zenei szerkesztő voltam a Kolozsvári Rádióban. Amúgy a versekben, hogyha képekkel, meg a vizualitással indul, és azt gondolom, hogy a zene abszolút ott van, akár hogyha formailag nézi az ember, hogy mennyire zenei szerkezetekben gondolkozol. Tehát ezért a zene az nagyon erősen ott van a te verseidben. Volt egy kötetem is a Kolozsvári mm. Táncok, amely tulajdonképpen zenei formákat imitált, Megpróbáltam szövegben létrehozni barokk táncszvítet, tehát gondoljunk itt Bach szóló szonátáira, vagy más svit felépítésű darabokra, meg táncókat, meg volt benne egyfajta az ellenállásnak egy rejtett formája, egy egy Pál Lajos versre utalt, amelynek a visszatérő refrén sora az volt, hogy esetánc, tánc? Még se tánc? Pál Lajos festő és költő volt, és fiatalon a Duna csatornához húrcolták, és miután visszatért onnan, az után írt ezt a verset, és ugye az ellenállás Erdében egy-egy versort jelentett egy-egy mindenki számára világos utalást, és ez, az, ez se tánc, hiszen itt táncoltatnak minket, de mi ezzel szembeszegülünk. És a, ilyen értelmet kapott aztán ebben a tánckötetben, és az volt, hogy Kolozsvári táncok a címe, hogy ezt mi így táncoljuk most a hatalom előtt, vagy valami ilyesmit gondolt az ember, de sose ilyen közvetlenül nem voltam politikus költő, ma sem vagyok. De hát azért minden sor, vagy hát majd ki fog derülni, mert hiszen hoztál magaddal szövegeket is, hogy nem vagy politikus költő, de nagyon érzékenyen reflektálsz mindenre, ami körülöttünk történik. Tavaly jelent meg a más ünnepek, de hogy nagyon egységében a harmadik történet és a nyár barlangjával együtt lehet ezt a három kötetet nézni, és számomra nagyon érdekes, szerintem nincsen benne tudatosság vagy véletlenek, de még sincsenek véletlenek a hét évek. Tehát, hogy valahogy kellett ez a kiérlelt idő, az idő, ami számodra borzasztóan fontos, sokszor a köteteidnek a fölütése és az idővel való kezdet. Tehát, hogy mennyire kellett ez a hosszabb idő, mint a korábbi időszakokban? Az elmélyültebb idő a itt több, több dologról van szó. Az egyik az, hogy, hogy nem vagyok az a fajta író, aki minden könyvhétre kihoz egy könyvet. Tehát úgy érzem, hogy nem jó az, ha az emberből, mint egy fogkrémet kinyomnak egy-egy kötetet csak azért, hogy jelen legyen. Ez az egyik. A másik az, hogy hát elég sokat dolgozok minden versen, a másik az, hogy nagyon sok mindennel megpróbálkoztam, tehát volt a kísérleti korszakaim, amikor megkísértettek különböző versírásmódok a nyelvnek, a, a kicsit játékosabb, vagy szinte a nyelvjátékig terjedő használata, és rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én stílusom, ez nem az én hangom. Nyilván, amikor az ember Budapestre kerül, ha még oly nagyszerű művelődési szempontból, nagyszerű városból, mint Kolozsvár, azért ugye ott mások a hagyományok, akkor is, hogyha az ember azzal szembefordult, ott a szembefordulás azt jelentette, hogy a nagy klasszikus kultúrához nyúlunk vissza a, szocia a szocialista csasztuskákkal szembe, tehát mondjuk Rilkehez, Shakespearehez, Nemes Nagyhoz, Aranyhoz, tehát ott az volt. Magyarországon pedig egy újfajta beszédmóddal találkoztam, megkísérted, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem az enyém. És az első ilyen hét éves szünet az volt, amíg a hajóm lassan visszafordult önmagamhoz. Hoztál egy verset, és bár nem erről szól, de számomra a hazatanálás bizonyos értelemben akár lehet a régi szövegekhez való hazatanálás, és bár a szövegből ki fog derülni, hogy ez nem az. De, hogy rengeteg ö, értelme, vagy értelmezési lehetősége lehet annak a címnek, hogy mi az, hogy hazatalálás, és akkor meg is kérem, hogy ezt olvast fel. Igen. Ez az utóbbi három könyv mondjuk a Magamra Találás három könyve, és a hazatalálás, ez pedig, hát ez igen, egy aktuális kérdéshez kapcsolódik. Hazatalálás. Nem tudom.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 Zsófiával beszélgetünk, tovább Csajkovszki variációk egy rokokó témára hallották, és miközben Zsófi azt mondott, hogy nem vagy politikus költő, és tényleg nem vagy az, de közben borzasztó érzékenyen ö, reflektálsz dolgokra, tehát éppen az előbb ö, olvasod versed, az a menekültekkel kapcsolatos versed. Ö, mennyire fontos az, hogy a kik vagyunk, a mik vagyunk a világban, a mi dolgunk a világban, hiszen ezért nagyon erre reflektálsz? Általában igen, de ez a vers arra reflektál, hogy egyáltalán hazára találunk-e a világban, másfelül meg arra, hogy befogadnak-e valahol, ahol hazára szeretnénk találni. Benned mennyire egészen mással te áttelepülésed, Kolozsváról, Budapestre, ami lassan húsz év, de hogy volt-e idegenség? Vagy maradt-e idegenség, vagy ez az utollevés maradta meg, hiszen a Kolozsvár már nem olyan, már más ünnepek vannak, a Budapest sose lett olyan. Milyen ez a két város között való lét? Előbb azt hittem, hogy ez nagyon természetes, tehát ugye, ahogy egy francia embernek lehet, mondjuk szél-ben és Párizsban is lakása, az embernek lehet két helyen is, rá kellett jönnöm, hogy ez nem ilyen egyszerű, tehát valahol egészen otthon kell lenni. Én most Budapesten vagyok otthon. De természetesen ennek a kötetnek a címadóverse, a képeslapban található az a sor, hogy ezek más ünnepek. Itt más a karácsony, tehát mindig eszembe jut, hogy Kolozsváron, a Vlegyásza felől milyen hóillat szállt végig a városon. Tehát Mások az ünnepek, más a mentalitás, más a beszédmód, más a tempó, a szokások, és bizony a nyelvhasználat is más, úgyhogy ezt meg kellett szoknom. De hát én választottam Budapestet, és szeretek itt élni. Tehát ez nem panasz, hanem egy örökös kettősség. Valószínűleg azok számára, akik helyet változtatnak, a... Ez a kettőség, ez mindig megmarad. Életünk ketté szakad, és, és bizonyos értelemben összefoldozhatatlan, mert nem nőjék farka a múltnak. Itt nem tudják, hogy ki az ember, hogy mi az identitása, a költői identitást is újra meg kell teremteni, otthon pedig már nem értik azt, akivé váltunk. Hát azt írod a harmadik történet kötetben, hogy. A marad az örökünnek messze, távol beteljesülni fél, megfoszt magától. Hát ez nagyon erre És van egy másik versem is a nyárbarlangjában, az egy ilyen számvetés, amelyet Tamás Gáspár Miklós 60. születésnapjára írtam, és egy rövid részletet azért fölolvasok belőle. Kinek értek? Mit érnek az otthon gyümölcsei? Nem ragadtunk, mint satuba, az okba? Nem vártuk meg, a szem érő idejét tölcse ki, nem tévettünk nyersen begyűjtött csillagokba? Kik vagyunk életünk nélkül itt? Hogyan és hol tapad meg átültetett sorsunk? Nem vesztettünk csóvát? Elhagytunk valamit? Most válik el, hogy kik voltunk a présben, és hogy a kezdet szétzúz, vagy csak átalakít. Köszönöm szépen, és közben osznál is a sietni kell. Igen. És akkor megkérlek, hogy azt nézzük. Igen, ez egy, ez már egészen másról szól, ez a sietni kell, vagy lehet, hogy minden alapvetően összefügg azzal, hogy a, ö, telik az idő, és az ember egyre jobban érzi, hogyan gyorsul föl, hogyan közeledünk valamihez, amiről mindig tudunk, csak nem mindig veszük tudomásul. A sietni kell az, ö, arról beszél, hogy az élet milyen kevés. Ki hinné, hogy ilyen kevés ez? Recseg, lobog, sodor és elfogy. Az ifjukor vakká süketté tesz, nem tudja, hol tart, s meddig. Mert hogy a vadérzékelés időtlen. A lendület még nem ereszt el. De ami múlik, már fogy. S a földön egyre több üres nyom előtted. Még nem mondtál ki mindent, s annyi ember nem tudja, el fog hagyni. Annyiról nem tudod, hogy elmegy sietni kell a szeretettel. ízét hallottuk, és Zsófi mindjárt elmondja, hogy miért fontos a szerző, illetve, hogy miért fontos, hogy ezt a Igen, ezt zenét a hoztad a Neville Mariner vezényelte a Szent Martin in the Field. Különösen az eleje, a megfigyelték azért ez a szám, ez gyakran volt hallható annak idején a Kossuth rádióban, és ahogyan megszólal, olyan, mintha megszólalnák a tenger fölött a trombiták, Viváldinak vannak ilyen zenéi, hogy az embernek a legmélyebb pillanatában is felsugárzik valami mély a világegyetemmel kapcsolatos, de fogja el az embert, érzi, hogy része valami nagyobbnak. Vannak ilyen zenék, amelyek ezt a nagyságot, végtelenséget tudják sugározni, és megerősítik az embert. Egyébként egy jó vers hatása ugyanilyen lehet, de de számomra mindig kellenek zenei fogózók a világban ahhoz, hogy, hogy élni tudjon az ember. Tehát ezek adják az eligazodásokat, hogyha a harmadik történetet meg a nyárbanangját előzményként nézem, vagy nagyon összefüggésébe szeretném a három kötetet tartani, mennyire válasz a más ünnepek, hiszen ott rengeteg kérdés is föl van téve, mennyire ad választ a más ünnepek, visszatérő ö, dolgok vannak olyannyira, hogy a egyik nagyon kedvencem a szép fegyver kovácsni, az mind a három kötetben valamilyen metamorfózison át, beled időben haladva, de visszatér. Tehát örök témák vannak benne, de mint hogyha ez valamilyen módon válaszolna is az előző kettőre. Igen, a harmadik történet, az tulajdonképpen a, a címe egy... Két kertész Imre eszére válasz. Táborok maradandósága az egyik eszé címe. Az eszélyben Imre arról írt, hogy beleépül a holokausz története a, mondjuk így az, az európai, amerikai kultúrába, olyan módon egy harmadik nagy narratívává válik, tehát a görög-római mitológia és a biblia mellett ez egy harmadik nagy történet, amelynek ismerjük az elemeit, a történeteit, a, mondjuk így a főbb szereplőit, és utalásszerűen jelenik meg, vonatkoztatni lehet már rá, csak utalni, és már tudjuk, hogy történt. Ez a harmadik narratíva, ugye a harmadik nagy történet. Ö, ez nagyon foglalkoztatott, ahogyan gyerekkorom óta nagyon foglalkoztat az, hogy ez hogyan történhetett meg. Nem, mint hogyha a világtörténelemben előtte, utána nem lettek volna iszonyatos mészárlások, gondoljunk csak az örmények sorsára, a másfél millióra, most hozzávetőlegesen mondtam egy számot, a 20. század elején, vagy napjainkban a, a, a, a Rodéziára, vagy bármire, ahol, ahol rettenetes, és nem is a számok teszik azt, hogy ezek a tömeggyilkosságok milyenek. Mégis ebben, ebben nyilván valamilyen egyediséget szokás megnevezni. Engem személy szerint érint, mivel családunknak mintegy száz tagját pusztították el köztük a nagyszüleimet, és mindkét szülőm Auschwitzból tért vissza. Úgyhogy számomra ez a kérdés, hogy ez hogyan történhetett meg, és hogyan lehetséges az, hogy hogy úgy tűnik időnként elhalványul az emléke, és bizonyos emberek számára ez már nem létező, nem fontos, elmosódik, és olyan hangok jelennek meg a politikai életben, a közéletben, amelyek számára világos, ez vagy nem létező történet, vagy mellőzhető, vagy olyasmiről beszélnek, amelyek szerintem egy hasonló történetre emlékeztetnek, vagy nem mondom éppen azt, hogy készítik elő, de mindenképpen nyugtalanítóak ezek a hangok. Ugye ez a harmadik történet című könyvemnek az egyik fő motivuma, de persze mindig benne van valamilyen nagy élni akarás, életöröm, és ugye az Eden-Kóbeni ciklus az erről szól. A következő, a nyár barlangja az inkább a a, a sokfelé létezés, tehát a múltban és a jelenben, ö, otthon és itt, és ugye a barátság, tehát hogy a nagy értékek, a, a, a nagy csillagok, bizonyos utópiák, amelyekben esetleg hittünk a társadalom ö, átalakulását illetően, a barátság is, mint egy nagy utópia, hogy ez lehetséges, ez ennek a kötete a nyárbarlangja, abból olvastam is egy részletet, és ez, a, ez hogy ez a beismerés, hogy ezek más ünnepek itt, ahol élek. Persze nem jobbak vagy rosszabbak, ez, ez egy új élet, egy másik élet, és valamiképpen az embernek minden életében úgy kell jelen lennie, mintha az előző életét folytatnát. Végül a... is csak egyetlen egy életünk. Or, hogy megszakítsalak, bocsánat, hoztál is ehhez kapcsolódóan is egy verset, az ahogyan. Élek. Éneke. Igen, mondjuk ezt tartják az én szimbolikus versemnek. Ez egy embléma, ha mondhat ilyet az ember a saját verséről. Ahogyan élek, 19 évesen írtam, és úgy éreztem Erdélyben, mintha emigráns lennék a szülőföldemen. Nagyon sokszor éreztem úgy, el kellett ezen ö, gondolkodnom, és azon is, ugye, hogy mi a haza. Tehát Magyarország, az anyország, az távol volt, nekem Erdély a hazám, illetve Románia a hazám, vagy szükebben. És akkor azért 19 évesen született erre egy válaszom. Ö, elmondom a verset, és aztán még fűzök valamit. a élek. Újra csak újra megtérek, nem akarok más lenni, félek, mint ami lenni szeretnék, ahogyan élek, az a hazám. 7. szimfóniájának a második Allegretto tételét hallottuk a Bécsi Filharmonikusok előadásában, is itt folytatjuk Balla Zsófiával a beszélgetést. A vers, amit felolvastál az Ahogyan Élek, és említetted, hogy 19 évesen, de tényleg egy nagyon fontos, szimbolikus része az életednek, hiszen aztán majd megjelenik a kötet az ahogyan élsz a válogatott verse, és azt gondolom, hogy borzasztó fontos, hogy az egyes szám első személybe lesz a második személy, ami szintén számodra egy nagyon fontos dolog. Tehát picit érjünk vissza a vershez, de ennek a fényében, hogy hogy változik az egyes szám, a többes szám, és mit jelent az ahogyan élek, és az, ahogyan élsz. És egyáltalán mit visz az ember a hátán, amikor... Uh. Igen, az, amit említettem, hogy abban a helyzetben egy modus, egy életmód tűnt hazának. Tehát, hogyha nem tudom rögzíteni azt, hogy tulajdonképpen ö, hol érzem magam otthon, vagy hol érezhetném, vagy hol kellene, akkor úgy éreztem, talán éppen a nagy klasszikus minták nyomán, Shakespeare nyomán, vagy ö, a közve közelebbi tanítómestereimet tekintve, mondjuk József Attillát említhetném, vagy Nemes Nagy Ágnest, vagy de John Don't, vagy Aranyt, sokakat, akik nagyon fontosak számomra. Azt, hogy egy életmód, egy erkölcsi tartás az, amelyet az ember a hátán visz, és a hogy úgy, mint csiga a házát, tehát ez a hazája a magával vitt haza. Ugye a mindenkori, ugye a kánti elf, hogy fölöttem a csillagoség, bennem az erkölcsi törvény, hogy talán ez az a haza, amelyben mindig otthon lehetünk, bárhol vagyunk. És ez a gondolat, ez a Egyáltalán fontossága annak, hogy a, a csillagoséghez hogy viszonyulunk, és az erkölcsi törvényhez. Lehet, hogy azért is emblematikus ez a vers, mert meghatározta a pályámat. Hogy nyilván ezek maradtak a legfontosabb értékek. Úgy vált vers színvé, és azért emeltem, a Magyarországon megjelent válogatott kötetem címévé, ugye ez 95-ben jelent meg, nekem. 71 után nem engedélyezték azt Romániában, hogy a könyveimet egy a román-magyar könyvkiadás keretében külföldre vigyék. Ezért szükséges volt egy kicsit visszanyúlni, valamit megmutatni abból, hogy, hogy milyenek voltak a korábbi köteteim, azért gyűjteményes. És volt köztük egy, amely, hogy így mondjam, a második indulásom, a második debüt volt. A második személy kötet. Az egy bizonyos értelemben egy, egy átmeneti, vagy egy, egy, így hívhatom, egy vallásos korszakon volt, vagy mondjuk inkább hívő, és ebben az vált fontossá a te. A te, ahogyan Isten szólítjuk meg, vagy a szerelmünket szólítjuk meg, ez a legközvetlenebb másik ember felé való fordulás a másik felé, a, a vallomásnak és a szeretetnek a legközelibb ö, személye. És az, hogy nem magamról beszélek, nem őkről, másokról írok le, hanem mindig terül. te. Hogy rád figyelek, hogy a szemem rád szegezem. Tehát így vált ebből, ahogyan élsz. A szünet csodája. Ö, hát az egy, az egy következő vers, és ez ö, azzal függ össze, hogy cukban voltam egy fél évig 2014-ben, mert elengedhetetlen a, ugyanakkor az, hogy az ember egyedül legyen hónapokig, csak magányban lehet komolyan és nagy energiával és elmélyülten dolgozni. És ez az egyik cugi vers, amelyben ugye ez a, ez a csillagos ég motivum természetesen jelen van, meg valamilyen nagy életöröm is az, hogy hogy itt vagyunk, de csak egy óriási csodálatos világegyetembe tartozunk bele. A szünet csodája. Egyszer csak minden lámpa kialudt. A hegynek fölfelé, kezemben drága étel, betakarva most tárgyatlan sötéttel, féltem, nem érem el a kolostor kaput. Sötétségben minden föld idegen. Lépegettem azért bizonytalan, aztán egyre jobban, mert a magasban néztem, és ott billiárd fényrebdesett. Nem mélyből, hanem az égből kiállt, hogy harsány, folt lámpáink mögött mindig ott van a csilló öröklét. Együtt süvít a csillagokkal. Régi nyarak remegnek ezer csillagjegyen, és mi vakon lépegetünk a nálunk nagyobban. Van olyan ég, melyben otthon vagyunk. Sebastián Bach után, amit Denulé Patti játszott, még egy rövid kell villanásra visszajövünk Balla Zsófiával. és már a szerelmet említetted, de hát itt csak domálóznak a témák, hogy mi milyen gazdag, az a téma, amiben te írsz. Az utolsó zene majd a Santanának a Black Magic woman egy régi szerelemre fog vissza, emlékezni, és hát azt gondolom, hogy a szerelmes versek, az, vagy a szerelem mint téma, a verseidnek nagyon nagy részében fontos. És az nagyon izgalmas, hogy a Bátori Csaba férjed két alkotónak a, a szerelme, az együttélése, a alkotások, hogy hogyan nézitek ti az egymás alkotásait. Tudom, hogy nagyon kritikusak is vagytok egymással, ami nem tudom, hogy mennyire fontos neked, hogy van egy ilyen, egy ilyen erőteljes, kritikus én, aki reflektál a te mindenedre, aki szerkeszt? Ez a legnagyobb ajándék, tehát hogyha uh -huh. valaki kritikusan, figyelmesen, mérhetetlen hozzáértéssel néz rá egy szövegre, ennél nagyobb ajándék egy alkotó számára nincs, mert minden más egy kicsit udvariasság, vagy képmutatás, vagy, vagy éppen az, hogy hát fulladjon bele a saját hibáiba, Ö, Csaba, aki talán az egyik legjobb versértő ebben az országban, és irodalomértő, elég kritikus, és sok mindent mond, úgyhogy ha valamire azt mondja, hogy jó, vagy tetszik neki, akkor abban megbízhatok, hogy, hogy nem csak udvariasságból mondja, nem könnyű két alkotó embernek egy fedél alatt, mert mindenkinek szüksége van magányra, elkülönülésre, és mégis nagyon sok. Tehát, hogy ki hárítja át a másikra a mindennapi életnek a, a tendőit. Hát ezt azért mi megosztva megoldjuk, és azt hiszem, hogy és, és mégse vált hasonló a mondjuk ez nagyon fontos, tehát én is olvasom az ő írásait, az ő eszéit és verseit és prózáját, és nyilván én is elmondom azt, amit erről gondolok, de ez egy sajátos helyzet, nem könnyű, már csak azért sem, mert a külvilág hajlamos az egyiket mindig semmibe venni, tehát hogyha, hogyha az egyiket meghívják egy irodalmi fórum, vagy társaságban, a másikat nem, ha ez egy ilyen pat és patason lenne, ott a feleség nem lehet, ott a fér, ha ott a fér nem lehet, ott a feleség, mintha nem lennénk két önálló alkotó. Mm. És... És akkor hoztad a két időn. Igen, hát ez, ez elég nehéz helyzet, de azt hiszem, hogy... Ö, köztünk nem okoz semmifajta feszültséget, és van erről természetesen egy egész ciklus erről, a sajátos szerelmes versek ezek, és egyet elolvasok. Két időnk. Két időnk van, bár egy lakásban élünk, két vonat fut egyazon alagútban, két agyrádió hulláma terül, egy törzsön két ág más-más formára hajt, te ragyog sietve, könyvekbe tűnsz, eszedben pezsegve forratan. Lassan érkezem én. Csippentek, majszolok, és annak, mit olvasok, lélegzetét magamba húzom. Két vektor, két irányba feszül, repül velünk sok év. Szerelmünk hányszor összerontja a megütköző dacos semmiség. Én majd, Tíz körmömre kenem a csillogó mászt. Vakvágy vezet, kóborálom, hogy eltéptem a pórázt. Nem köt se múlt, se folt, se élet életemhez. Két fényszóró vagyunk, Hol sötét tér fegyelmez, Két kutató sugár. Ölelkezik, ez? A Kontrasztokból hallottunk egy rövid részletet, ami szintén nagyon meghatározó neked, de csak már nagyon piciben. Igen, ez róla azért a Benny fontos, ugye ez Benny Gudman rendelte Bartóktól, és ezen a felvételen Bartók zongorázik, Szigeti József hegedül, és Benny Gudman klarinétozik. 1940-es ez a felvétel és rendkívül derűs, és pont ilyen különlegesen összefonódó zenei szállakről, amiről beszéltem, hogy különböző sugarak és beszédmódok keresztezik egymást. Egyedülálló egyébként a Bartóki életműben, a derűjével is egyébként. Bala nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon sok mindenről nem beszéltünk, de lesz egy beszélgetés most szerdán hatkora témben, ahol a más ünnepekről a legutolsó, vagy a legfrissebb kötetedről fogsz beszélgetni, és ott talán egy picit több idő lesz, tehát, hogy akit érdekel, az ott folytathatja ezt a diskurzus, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, két akadémia, a Digitális Akadémia, illetve Szétseny Akadémia tagja, Balla Zsófia költő volt a vendégünk, és akkor még a Black Magic Woman a Gypsy Queen előadásában, amivel majd elbúcsúzunk. Én már nem jövök vissza, jövő héten Szegő János várja önöket Orcsik Roland íróval, költővel, Ö, és csak megköszönöm figyelmüket Burger Lajos és a szerkesztő Pály már nevében is. További szép estét kívánok, Marton hallották. about